A les càpsules musicals avui destaquem la música d'un dels més grans intèrprets de tots els temps. L’intèrpret Armando Anthony Corea, conegut com Chick Corea, nascut a Chelsea, a Massachusetts, als Estats Units, el 12 de juny de 1941, guanyador de més de 20 Premis Grammy. El recordarem amb aquests minuts amb un àlbum de l'any 2000, es deia Solo Piano Originals. Chikorea és un d'aquests grans intreprets de tota la història musical. Ha publicat peces que ara mateix són considerats com a estàndards del món del jazz. Com a membre de la banda de Miles Davis a finals dels anys 60. Va participar en el naixement de la fusió del jazz, aquella jazz fusion que tant de temps ens ha acompanyat. Als anys 70 va formar la seva pròpia banda de fusió Return to Forever amb Herbie Hancock, McCoy Chiner i Keith Jarrett. Ha estat descrit com una dels les millors veus al piano emergents eh, després de l'era de John Coltrane sempre ha continuat ell amb altres col·laboracions explorant estils musicals a través dels 80 i dels 90 i també dels eh, 2000 un personatge característic un personatge increïble peces com eh, five, eh, 500 Miles High La Fiesta Windows o aquest Spain que també escoltarem ara mateix són considerades com els més grans estàndards de la música jazz Amb aquest àlbum que repassem de l'any 2000... ...ens interpreta les seves composicions... ...peces prou conegudes i ho fa només amb el seu piano. Un piano que el seu pare el va introduir a l'edat de 4 anys. El seu pare era un tropatista de jazz... ...que dirigia una banda de Dixieland a Boston... ...als anys 30 i els anys 40. La seva família és d'ascendència italiana i espanyola. Al principis de la seva carrera artística... ...va ser influenciat per gent com Dizzy Gillespie... Charlie Parker, Bud Powell... Lauren Silver o Lester Young i el boi millor del bebop. Corea va començar la seva carrera a principis dels anys 60 amb noms tan clars com Mongo Santa Maria, Willy Bobo, Blue Mitchell, Herbie Mann o Stan Getz, el seu àlbum de debut, Tones for Jones Bones, el va realitzar l'any 1966. Després de dos anys va realitzar un àlbum en el format de trio Now He sings, Now He Sobs, amb Ron Haynes i Miroslav Vyoteus. En els anys següents, Sanchi Corea va portar associació amb uh, intèrprets en de l'avantguarda musical, no sempre compresos, no sempre apreciats en el món de la música, però al cap dels anys s'ha considerat com un d'aquests personatges sense els quals la música possiblement hagués mort. Avui l'hem tingut entre nosaltres, hem tingut la sort d'escoltar peces d'aquest álbum de l'any 2000, com us dèiem, aquest solo piano originals amb Sanchi Corea. Thank you.